Краків, 1989 Слово «Польськость» Відверто штучно і від того дещо хворобливе я вперше міг почути саме там і саме тоді. Це вже потім, як наслідок певного словесного ланцюжка, з'явилися українськість, європейськість та інші лексичні потвори. Але першою була «Польськість». І якщо вона справді щось означає, то для мене це щось наділене дуже конкретними обставинами місця і часу. Польськість – це Краків наприкінці травня 1989 року. Зараз я спробую просто таки у вас на очах з'ясувати, з чого вона складається. Утім, я почну здалека. Кракова я не бачив цілих 29 років з яких останні 23 безперервно мріяв про те, щоб його побачити. На сьомому році життя мені трапилися краківські родичі. Однієї літньої ночі – сон. Сон! Вони, зійшовши у Франику з Варшавського потяга, опинилися в нашому домі і обсипали мене всього фотками, поштівками і значками з Кракова. Саме зі значків я навчався непотрібному – Читати перші польські літери, зазвичай прописні. Починаючи із сьомого року життя, я виношував у собі вафельне слово «вавель». Прошу врахувати, що у згаданому віці я був знайомий лише з єдиним і прямим значенням епітета «вафельний». Жодні інші конотації поки що не приймаються. Отже, «вавель» видавався мені хрустким і кондитерським. А Краків міг би насправді повнитися Круками, принаймні небо над ним. Тому й прадавня українська назва – Кракова – Круків. Інші казали – Граків. Але не вірте мені, насправді він – Фріків. І є ще версія про заселений майже виключно монстрами по Краків. Хоч то якесь інше місто, західніше. Як усі міста викурені з печери Дракона, Київ теж, Краків зобов'язаний своїм звільненням святому Юрієві, Це, якщо мати на увазі, первинне міфологічне звільнення. А я 1989 року став принагідним свідком одного з поточних історичних звільнень. І воно стало можливим лише завдяки тому, що на світі існує ця примара – польськість. Її найпершою ознакою дев'ять із десяти опитаних назовуть католицизм. Наприкінці травня 1989 року він розцвів у Кракові таким пишним середньовіччям, що в нас із пад аж голови йшли обертом від його фіміамних пахощів. Ми вперше опинилися за кордоном разом, незважаючи на те, що в ті часи СССРом ще циркулювало прислів'я про Польщу, ні за границю, У Кракові це не справджувалося. Ми продиралися до нього цілий день, аж трьома потягами, з яких третій був абсолютно польським. Це була виснажлива подорож на захід сонця, на край світу, сповнена пригод і небезпек. Ми знали, що так буде, і внутрішньо готувалися до цього випробування у просторі. Але воно виявилося ще й випробуванням у часі. Ми потрапили в сам розпал середньовіччя. Краків являв собою тисячу костелів, з яких жоден уже не здатен був помістити в собі хоч би й третини вірян. Щоб усі могли почути меседж, костели Кракова поз'єднувано між собою єдиною акустичною системою, виведених на площі та вулиці динаміків. Місто співало голосами тисячі одного священника. Усе навколо пахло свічками та опіумом. Ми блискавично наверталися, скуповуючи срібні ланцюжки з розп'яттями, хрестики і вервиці. Ще трохи. І ми повелися б на мощі та індульгенції. Останні цілком не зашкодили б, зважаючи на наше нешлюбне статеве життя. Одного з четвергів ми опинилися на святі Божого тіла і кілька годин спостерігали за процесією, що її кольоровість могла нам дотепер лише снитися. Самих лише чернечих орденів було там з десяток і кожен іншого кольору, а цехи, а спудейські братства, а міська варта включно з пожежниками, а братство доброї смерті з причепленими до хоругов людськими черепами – і всі 14 станцій Господньої муки. Радянські шкільні підручники називали середньовіччя понурим, і я завжди здогадувався, що насправді це якось не так. Середньовіччя у Кракові виглядало невимовно весело. Тодішній папа, краківський актор і поет, був найдотепнішим жартівником не лише Ватикану, а й цілого Всесвіту. Католицизм, як такий, є найвеселішою з великих релігій. Він зазвичай балансує на межі дозволеного, а дозволеного в ньому значно більше, ніж в усіх інших релігіях. Дозволяти своїм дітям більше – ознака батьківської довіри та відкритої м'якості. Тому й карнавал щоразу зароджується в культурах, що вибродили на ґрунті католицизму. Наприкінці травня 1989 року Краків не міг не здаватися карнавалом. Тому другою після католицизму складовою поняття «польськість» для мене є карнавальність. Протистояти владі можна переодяганнями, а повалювати її – грою. Альтернативою червоному є не чорне, а помаранчеве. Помаранчева альтернатива починається в Польщі 80-х – і через десятиліття, через Білград 96-го та 2000-го, через Тбілісі 2003-го, вривається у наш 2004-й рік. Але я тепер не про нього. Я про Смерфів. Чи то пак Смерфів? Бо то була їхня епоха. Це такі крихітні фантастичні створіння, дуже схожі на гномів, у гномівських копачках та, здається, гетрах. Уся тогочасна Польща присіла на анімаційний серіал, американсько-бельгійський, про цих милих симпатюжок. Усі поляки щотижня дивилися чергову серію. Але якби йшлося тільки про це, насправді йшлося про тотальне осмертвлення щоденного побуту, про футболки, шапки, Ті ж такі гетри, ілюстровані додатки до популярних часописів, тарілки, чашки, зубні щітки і мильниці. Усюди і на всьому були присутні смерфи. Дивно, що вони так і не пробилися на терени колишнього СССРу і до сьогодні залишаються невідомим у нас фрагментом світового анімаційного фольклору. Я ж уперше побачив їх перед брамою Краківської політехніки – на вулиці Варшавській. Вони були з тіла і крові, тобто живі, намацальні, не анімаційні, проте сильно анімовані, кілька десятків дівчат, особливо намацальних, і хлопців у ковпачках і гетрах з картонними крильцями. Вони заважали, тобто створювали радісну мультикову метушню, рухливу казкову масу на підступах до головного входу, і тим самим блокували підрозділ «Глін», септо що за наказом влади мав увірватися всередину політехніки і надавати посраці окупаційному студентському страйкові. Але смерфи їх зупинили. Вони обдаровували сильно спантеличених міліцаїв букетами – М'якими іграшками, цукровою ватою, жувальною гумкою, надувними кондомами, всім найнеобхіднішим, усім, без чого ніяк не уявити собі жорстоких буднів бійця спеціального призначення. Бійцям усе це дуже подобалося. Найгірше велось їхнім командирам, вони все ще поривалися командувати зі своїх тріскучих матюгальників, але на радість публіці в них нічого вже не виходило». Їм відмовляли навіть матюгальники. Як їм було позбирати себе в кулак і досягнути бажаного ступеня люті, коли їхніх воїнів з ніг до голови обсипувано трояндовими пелюстками і метеликами. Міліція здалася. Вона припинила штурм і не пройшла. Мені здалося, що вона зробила це не без потаємного задоволення. Можливо, тому, що була польською міліцією, і виховувалася на добрих анімаційних серіалах, а не на жорстокосадиському «ну, постривай». Так Смерфи захистили від плюндрування краківську політехніку і повалили в Польщі злий антикарнавальний режим.